قال الشيخ المحشي إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين وقوله لدين الحق ialah akhir bagi syatr awal pada kata fa al khalq li dinil bi saifihi wa hadihi lil haqqi dan katanya kata, kata musannaf syekh Ibrahim al-Laqani rahimahullah taala dia kata li dinil haqqi fa arsyadal khalqa maka telah irsyad maka irsyad tunjuk ia nabi sallallahu alaihi wasallam al khalqa akan makhluk jin dan manusia tunjuk bagi ugamu tuhan al haqq subhanahu wa ta'ala ha nah, kemudian perkataan lidinil haqq ini E'ra'nahunya eh, muta'allikum bi'ar-shada hmm. <coughs> Ja'ar-shada li'dinil haq Wa maddatul irsyadi Dan maddah irsyad Maddah ni maknanya juzuk kelimoh tu lah Huruf-huruf susun disusun daripada huruf Jadikan kelimoh Seperti ra-shada ra, -shada, ra -shada syad dal ada ha, panggil madz juzuk-juzuk bagi suatu ha, juzuk-juzuk yang tersusun ha, daripada tersusun juzuk lah lahikkan nama satu kalimah arsyada kalimah fi madz ha, huruf-huruf dia ra mari daripada tiga ada ha, dia panggil madz ra syada madz irsyad ini masdar bagi arsyada irsyad itu da ta'adda billam ini di kepada loghat hak ni nak ke ingat loghatlah loghat demo bercakap tu hmm irsyah ha, bila kata arsya Arshadah, da ha, arsyadahu ha, ada hujung dia billamin mutaaddi ya dengan lam Ada ha, tengok fa arsya dal khalqalidin ha lin lah dia panggil yang mutaaddi dengan lam hmm muta'alliq ta'adda bil lam kama tata'adda bi ala ha jadi dua lorak arsyadal khalqal li dinil haq lugahnya arsyada ilallah berkata arsyadalahu juga arsyada ala kata juga Baik wad dilalatu dan dilalah masdar bagi dalla tata'adda bi ala. Ia muta Allah. dia muta'addi dengan alal sabit dikatakan mandalla 'alal khayr ha, tak kata manda 'ala mandallalil khayr tak cakaplah tu mandalla 'alal khayr ah ha, mai ingat sifat ai pula adallu 'alal khayr menunjuk atas ah ha, juga tu ha ni yang uh, irsyah tunjuk ajar uh, bagi ha tu ha masalah lurah ni Maka tak kalau dilalah ia muta'adi dengan Allah saja, Ada pun irsyad muta'adi dengan Lam dan Allah kedua Lalu itulah faman fassaral irsyadabid dilalati Maka aa, mereka yang mentafsir ia akan okay, irsyad Tafsir dengan makna dilalah Fa arsyadah ay fadallah ha, Siapa tafsir arsyadah dengan dallah begitu? Fassaral la ma bi'alah Fassaral Ah ha, tafsir ia man akalam dengan Allah. Mana nak? Fadalla wa arsyadal khalqani fadalla al-khalqa li ala dinil haq. Ah ini tafsir dia. Ha, ah tu lah orang tu. Ah ha, sabit tu kita nak nak tafsir nak apa nak saling pada bahasa tu kena tengok lurah dia dulu. Ah ha, lepas tu makna murak tu suku pula. Makna kita ambil maksud tu suku pula. Ha, apa cakap tepat-tepat, lain pula Haa, ha, tu dia Masalah dia payah belah hmm. ha, tu Haa, sahabat tu kita Tengok, pesa-pesa ha, kita Terjumuh, ambil maksud saja. Dia panggil, tidak menjadikan ilmiah lah. Haa Baca pro masuk beruh Ambil waktu selalu, jadi, tak tahulah Dia jadi lagu mana, mai lagu mana Boleh nak di situ, murah ha, dia. dia panggil, lupuk bahasan ilmiah Ah ha, sabik kitab ambasse kitab Oslo kitab ni dia terjemuh turun Daripada bahasa Arab dia tak lari daripada situlah dia tak lari kerana nak balagh dia tu ha hak ni sebut dulu sebut ke dia ha, ada umum ada khusus ma'rifah nakirah ha tiap ayat tu tu nak saling bahasa bukan baca peroh maksudnya begini kada ada tanyah tu awak maksud diri tu kok mano irah eh, selera ha, ha, ha tu dia <coughs> ah ha, tengok ni arsyada di segi lughahnya ah uh, ditafsirkan di mana dal arsyada sendiri -di, dia muta'addi dengan lam maf'ul yang kedua dia tu maf'ul yang uh, muta'addi Nafsi maf'ul yang pertama dia tu fa arsyadal khalqa nanti pai muta'addi menafsi pastu muta'alliq dia yang betakluk dengan dia tu gapo lam dengan ala tapi kalau dalla ah uh, muta'addi dengan ala sebab itu kalau agak tafsir fadal ba'r fa syalar yang mana fadalla khalqa li kena pertengahan ala ala dinil haq. menunjuk atas. Ah tak kata menunjuk bagilah. Menunjuk atas. Satu secara dari segi uslub dia panggil. Ah fa man fassaral irsyada bid dilalati fassaral lama bi وَمَنْ أَبْقَلْ إِرْشَادَ عَلَى مَعْنَاهُ الْحَقِيقِي Hakiki jatuh, jatuh titik O oh. Dan mereka yang menggengkal ia akhir irsyad atas maknunya yang hakiki Maknunya yang hakiki Haa ah. Maknunya yang hakiki, nuha atas dulu Haa, hmm. ah, maknunya irsyad dia terpaksa di atas itu makna eh makna dia hak asalnya manal irsyah al hakiki mana tasyiruhum rashidin menjadikan orang tu yang dapat petunjuk ha menjadikan seorang tu yang dapat petunjuk tu makna irsyah hak hakiki kalau gitu siapa mengekalkan akan mak irsyah di atas maknanya yang hakiki ab qallam mengekal ya akan ala hakikatnya atas atas asalnya Ha ah, tahaka juga mana la pakat makna milik ataupun lam liiktisaf ha ah, banyak situ pula fa innahu yuqalu ay Arshadani lughati arsyadani arshadani ha arsyadani telah menjadi ia seorang akadaku yang dapat tunjuk likaza ha bagi dia bagi, bagi. Hmm. Ataupun dia panggil lamanah intihak ha, tunjuk ajar akan daku ha, kepada dia dia hmm. wal muradu minal ha, dalam syair kata maka tunjuk ajar ia akan makhluk bagi ugamu hak ah ha, di sini makna apa wal muradu minal haqi huna ai fi kalamil ni ataupun fi hadzal bayt ni Ha, murah dari pada hak di sini ialah Allah Taala. Ha, Kalau itu lidinil hak, lidinil Allah Taala ha, bagi ugamu tuhan al hak. Supaya lepas sah ya banyak guna al hak al hak ya guna. Hmm. Yang dikah daripada al hak di sini ke Allah Taala. Sebab lianna hukum bahawa sahnyo al hak itu Ismun satu namo min asma'ihi daripada segala namonyo namo Allah Ta'ala. Ah, namo Allah Ta'ala yang 99 tu di antaranya al haq Maksud hmm. gapo al haq Wa ma'na-hu da maknonyo makna Al-Haq di al-mutahaqqiqu Wujuduhu hu da'iman wa abadan. Tu makna Tuhan yang Haq tuhan yang sebenar-benar adanya. Nabe dia kata makna ada yang hakiki hanya Allah Taala jua. Yang lain tu bukan ada yang hakiki. Kalau itu ngas cara mudahnya, yang lain ialah tak ada semata-mata. Adamu mahdud. Tabik dalil sah dia pakalah tu. Ha dalil sah tu dia kata yang ada tu hanya Allah Taala jua. Yang lain semua tak ada. Ha. Apa tu? Dia kecek hakikat. Dia kecek hakikat kan hak yang ada hakikinya siapa? Tak ada selain pada Allah jua. Ha, ah, la ilaha mawjudun haqiqatan illallah. Ah, ha, tidak ada Tuhan yang ada secara hakiki tak ada. Malaikat hanya Allah jua. Hmm. Itu makna al-Haq Tuhan al-Haq, Tuhan al-mutahaqqiqi wujuduhu fa'a al Ah, iaitu Tuhan yang mesti yang sungguh adanya ada pun yang lain bukan sungguh sekali da iman ada ha. iman selama-lamanya hmm. dan boleh diartikan sedia da iman wa ha. selama-lamo dan berkekalan nampaknya jadi lain ataupun da iman yang berpanjangan wa dan berkekalan dengan makna bihaitsu sekiranya La yasbiquhu Adamun Itu nak taswih makna muthafi wujuduhu daiman wa abadan Sekiranya Tidak menduhluwi akannya akawujudahu ta'ala ni oleh adam Ada Allah tidak menduhluikan oleh tiada Hatta kata sedia Hatta kata sedia Tidak ada mula Wa la Adamun Dan tidak menghubungi akannya akawujudihi ta'ala ni oleh adam Haa Ini yang kekal Adapun ada kita mendahului akhirnya boleh tak ada. Ha tengok kalau kita umur 20, orang dak kecek baru hak 20 tahun lebih. Kita kata ko tak ada lagi masa tu. Ha hati kata kita ni mendahului akhirnya boleh tak ada. Ha kita umur 30 dak kecek cerita pelaku zaman 30 tahun lebih dulu. Kita kata ko tak ada lagi masa tu. Ha tu dia. Aduh Haa kalau orang pekerjaan baru, ada kut depan pula. Cikgu kata nak. Orang pekerjaan baru 100 tahun kut depan. ada ke dalam umur kita ni. Haa. tu, Haa. Tak ada. Dah dalam kita. Bila ni? 100 tahun lagi. Kut depan 100 tahun lagi. Dan mudut jakor kata 100 tahun lagi tu. Haa nak berlaku pergi pergi. Hmm. Kita tak ada dah. Dah ni umur berapa dah ni? Liga 40 dah ni 100 lagi 140 lah. Eh. Tak ada dah nak jadi umur 104. 100 tu pun nak sampai hmm, ke 70 nak sampai ke tak? Ah ha, dia ada gitu. Nah, ha, bermakna kata tak ada syak lagi. Sabit tu kata, ada kita makhluk dia panggil jaiz al wujud, ada yang harus saja. Bila ada yang haruf Nak boleh ada dulunya tak ada Lepas tu akan tak ada Sekarang terima tak ada panggil, Ada lagu tu bukan hakiti Tapi tu ahli sufi pakai nafi lalu Tak ada Lain pada Allah Ta'ala tak ada Satu dia pandai cara hakikat tu, panggil tu hmm, Yang lain tak ada Diri sendiri pun tak ada Yang ada ialah Allah jua Yang ada ialah Allah jua Maka orang tak henti dengar hakikat Dia kata ah, Dia ni sesak dah Jangan ni bekerja dah Apa-apa? Orangnya oh, kata yang ada Hanya Allah Apa tu Kauan diri tu siapa? Ha, Kawan ni siapa? Ha, dia tak henti Dia bekerja hakikat ha, Kali dia berkerti hakikat ya kata oh, Kena dah Ya bekerja tu Apa ha, orang lain keliru je Tulung menerai boleh Jadi dia kata apa Kena dah Ya kata tu Kita lah tak payahnya Kalau kita dengar pandai tak apa ha, Kita dengar pandai tak apa Kita dengar tak pandai Kita baca sesak ke orang Orang kata Kena kita tak payah Kita hukum orang sesak Walau tak tahulah siapa sesak ha, ha, ha, ha. Nah sebab kita kena Berhati dengar Hmm tu dia Sekalipun kita nak rayak tak panah Tapi erti dengar tak pada Nah ha, ni nak rayak apa tak panah Dengar apa tak erti Boleh dengar tak erti hukum orang pun tak Haa tu dia cepat jadi tu hmm, nah oleh ha, yang demikian eh. pakak-pakak jaga Balik orang yang panah pula Nak buat tubik kelimah yang mengeliru tu Kena jaga Haa Sebab tu dia harap kita waktubikkan perkataan yang mengelirukan Kalau kita waktu waktubik perkataan yang mengeliru Wajib atas kita huraikan Jangan tinggal ni akan keliru gitu Haa tengok sepada berlaku tempat kita Nampak ni? Waktubik perkataan yang keliru Bahawa keliru Kita tak huraikan Nak huraikan kita sendiri budak bawa waktu itu juga Haa tu selera selalu selera selalu Haa Ambil ayat mari ambil hadis mari waktubik cek Lepas kita tu kok kita nak kok zahir selera selalu ha tu dia ha sabik tulah ha innamal ilmu bit taallum ha, hanya ilmu itu nak dapat sumpah sempurna manfaatnya nak jadi nur kena kita berguru dengan guru yang mursyid kalau tidak harulah. ha al kahruan baku idha al amru ila ghairi ahlihi Apabila disandarkan sesuatu urusan kepada Tuhu bukan, kepada bukan ahlinya, maka fantauziris sa'ah. Tunggu kiamat berlaku. Haa, berlaku. Paling kurik kata, haa, oh, kiamat bela. Alah, di kapung bawah tu kak, kiamat bela. Kiamat dah, kiamat dah. Haa, apa tu? Omong kata gitu, aku kata gini, hak ni kata, nak no, sesak ni, kata kak. Kiamat. Haa, tu kiamat mukaddim. Bukan kiamat hakiki. Kemak oh kapung kawan kemaklah ni ah ha, kemak habar ka dah kiamat kiamat tu duk kemak belah-belah dah duk kemak belah-belah dah tak kalau masuk fahamat tak kalau masuk peganget ya yang lain daripada jalan sunnah jadi kemak lah dah kiamat jadi muqaddimah kemak muqaddimah kemak ah ha, di pahamlah nah hari ni kemak sudah berlaku kemak sudah berlaku kalau kata macam gitu tak faham sudah kemak dah lah ni duk kemak dah lah ni ha, ha. Setengah-setengah kampung duk kemak dah lah ni. Apa tu? Ah ha, kemak mana muqaddimah. Hmm dah jadi parpecah Itu eh? kemak dah. Eh uh, tu dia hakikat. Kalau gitu setengah pada nama Allah Taala nama Al-Haq. Tuhan Al-Haq. Ha, Al-Malikul Haqqul Mubin. setengah ha, pada nama Tuhan Al-Malik, Al-Haq, Al-Mubin. Ah ha, tu dia. Apa makna apa makna Al-Haq? Maka al-mutahakiku wujuduhu. We have it sah. Maka Tuhan al-haq Tuhan yang sebenar-benar adanya. Tuhan yang hakiki adanya. Yang lain pada Tuhan semua tu tak ada. Pada hakikat. Ha, tak ada. Pada hakikat. Ada hanya majat saja. Bihaithu la yasbiquhu adamun. Taswihnya atau taswih bagi al-mutahakiku wujuduh ila dengan sekiranya tidak mendahului akannya ta'ala tu oleh Adam dikatakan kekal qadim wala yalhaqu adamun dan tidak menghubungi akannya akwujud Allah tu oleh ketiadaan yang dikatakan kekal al baqi Tuhan yang kekal habis wa kalau gitu lidinil haq lidinillahil di, li haqqi taala ah maknanya nabi mengajak ke makhluk Ah, mengajak ke mana? Kepada ugamah Tuhan, ugamah Allah Al-Haqi Ta'ala. Haa, ah, maknanya begitu. Salagi wa yasihuh ayyuradabilhaqihuna. Dasah, boleh juga. Bahawa dikahandaki, dimuradki dengan Al-Haqi fi kalamil masanah ni. Boleh juga hak dengan maknanya. Ma <tuh> tabaqahul waqihun. Mana maknanya tu yang sebenar. Barang yang muafakat akhirnya oleh wakit oleh diri perkara. Nah, sebab kita kata kita rayak sesuatu perkara, perkara pun begitulah. Ah, ha, itu panggil barang yang muafakat akhirnya oleh waqi'. Ah, ha, boleh juga kalau itu dinil haq, ugamo yang sebenar. Hmm, ugamu yang sebenar. Baik. Kalau kita pakai, kalau kita pakai al-haqi tu kena ke nama Tuhan, maka idhofah dining kepada al-haqi panggil idhofah apa? Ha, gigot tu pula aya tengok kok kok kok kok kak ya cara. Sabik tahqiq sungguh. ngaji nak dia tahqiq sungguh ilmu. Hmm tu dia. Ah bila kata ugamu bagi Tuhan al-Haq, maka idopah panggil idopah apa? Kata dia wa idafatud dini lil haqi. Dan bermula idopah lafaz din kepada al-Haqqi. Ah, ha, ti idhofah ni ini guna dalam istilah nahw lah tu. Kala asal as orang mana sanda. Sanda ke perkataan kita kecek sanda. Ha. Ugamu bagi Tuhan Al-Haq. Ah, ha, sandalah tu. Sanda ugamu kepada Tuhan Al-Haq. Ha. dia panggil idhofah apa belah tu? Wa idhofatud-dini lil-haqqi al Atah atahyabtamu. Apa ya tamu? Ah, atah annal murada minal haqqi Allah taala. Ha tu ya kamu. adalah ya ala makna la min idafa manan la. Haa, makna gano? Maka Nabi SAW menunjukkan makhluk kepada ugamu. Ugamu tu ugamu hak siapa? Ugamu bagi Tuhan. Ugamu ialah milik punya bagi Tuhan. Ha tu dia. Maka makna la lil apa makna la? Lil milik oleh kekhusus Hmm, istiqab. Ha dia pecah kejuk nomborlah ni. Ya ada pula beza di situ. Wa al-thani 'ala al-awwali. Wa idafatu al-din li al-haqqi al-thani. Ha kalau kita berlaku atas makna kedua, al-haqqi dengan makna ma tabaqahu <tip> al-waqi'. <tip> Waqi' makna yang sebenar apa namanya? hak makna yang sebenar kita. Hak yang sebenar. Ha maka kalau kalau pakai al-haqqi makna yang sebenar, ha tu Izafak dini kepada al-haqi dipanggil panggil lil-bayyan Izafak lil bayan. Faham maknanya tak? Ay li dini huwal ahkamul haqqatu ya, Tak kalian ya saling jadi jamuk tu Mungkin tak aneh lah Kalau kata gini tak terlari sangat Li dini huwal haqq huwal hukumul haqq Atau apa dengar kata Li dini huwal haqq hmm, Tapi tak tak nampak makna dini pula nak panggil itu Pak Al-Baliyah kerana din tu kenapa? Kenapa ke segala hukum ha, Lidinin huwa ha, Ajak ha, Kepada ugamu Ugamu tu apa? Hua, iyalah ugamu tu kenapa al-haq Jadi kenapa al, -haq, yani kena ke al ahkamul haqqa tu Kerana ugamu kenapa ke hukum Ajak kepada ugamu Ugamu iyalah hukum yang sebenar Haa juga tu ha, Ya tengok Tu satu ibarat Abik tu kita nak kata masuk beras kali tak leh. Ya satu-satu cecek ni banyak istimewa. Apa dalam Quran ada lagu tu, setiap ayat tu kan mai makna dia banyak anak. Ha, tu dia. Hmm, <tuh> Apa kita dah besoh bahasa tu Sudah dah. Ya hmm, bahasa-bahasa tu abak tu tak minat dengan kita. Nak minat kan nak muka payah. Apa kata tak minat. Benarnya tak reti. Tapi kata tak minat kau eh bukan tak minat tak apa eh kau yo nak tukar situ eh bijam rap tidak jadi tak jamrak tak minat jadi sebab, tak minat mai sel eh, betul-betul mai kau tu dia nak tukar tu aa dia tak masuk ke hati itulah hmm Baik, ha tu sebenarnya orang penghair dari lurah kita uslu kita, uslu qraih dah ni Ya boleh dengan zau. Nah, ha itulah, tak habis, habis, tak habis, habis tu tak habis-habis, tak habis-habis tu. kau mengaji kau banyak, berasa kau tak dok, mengaji banyak, berasa kau tak cukup. Ha, ha tu Ah, ha, kalau berasa kata pawai ni padah dah, jahil dah tu kau mengaji. Ha, ah, apa wa ayatu Siapa berasa terkaya dengan ilmu dia dapat, itulah tanda kejahilannya kerana ilmu Allah tak habis macam laut yang tidak ada pantai. Dah kita kata kala padah dah, cukup, dah tamak dah cukup. Jahilnya. Ah. Ha. <tuh> nah, tu dia. Nah. Abi, ha, itulah. Ah tengok jalannya dia tu, ah ha, apa? -apa? Boleh dipakai kan? al haq ni Allah Taala mana ugamo hak Tuhan. Ah ha, ugamo hak Tuhan iaitu ugamo Islam. Ah ha, maka Nabi SAW Alaihi tunjuk ke makhluk kot tu tunjuk dia kepada ugamo hak Tuhan. Ah ha, tu. Satu lagi tunjuk akan makhluk tu kepada ugamo yang ialah hukum-hukum yang sebenar. Ah ha, tu pula. Hmm tu dia. Ah ha, habis qauluhu katanya musannif pula bi sayfihi ah ha, nak syarah situ pula dah nak syarah betul bi sayfihi yahtamalu ay yakuna mutaalliqan bi hali di ihtimam ke bahawa ada ia kauluhu bi dengan pedangnya ada ha, dengan pedangnya Ia kata bertakluk ia ihtimam bahawa ada ia kauluhu tu yang bertakluk dengan hal ha mano Ha ya mahdhufatin hal yang dibuang jadi hazafkan. Ha ada pada kia-kia bila takdir ada. Ha, dengan hal yang dihazafkan. Ha min fa'ili had had daripada fa'in. Ha min fa'ili arsada. Ha min fa'ili arsada. dengan suatu ha ya mahdhuf. Mahdhuf tu jadi ha tapi ya okay, kecik kot ni. Berta'alluq dengan ha yang mahdhuf. Ha ya pusing kot tu anda setengah kecehnya bertakluk dengan suatu yang mazuh mazuh itu jadi hal daripada fa'i ha, yang keceh itu sini yang bertakluk dengan hal yang dihazahkan hal dari ha, jadi minah takluk pada hal ini hal ha, daripada fa'ili arsyadah ha, surah lah no ay arsyadal khulqa lidinil haqqi fi hali kawnihi mutalabbisan bisayfihi Surah lah tu Tuhai Ab Nabi yang menunjuk ia akan makhluk Ia ni jin manusia Kepada ugama Tuhan Ugama Hak Tuhan Al-Haq Ta'ala Hal keadaan ia ha, Nah, hal itu ha, Pada domen mustatiri arsyadah Itu kanak kita daripada fa'i arsyadah ha, Kali itu kita, kita bersorek sikit lagi lah Min fa'ili arsyadah ayil, ayil mustatiri Ah ha, fa'il al-mustatir ataupun ayad dhamir mustatiri mustatir ataupun nak kata gini min fa'ili arsyada ay huwa dhamirun mustatirun raji'un ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ah jadi bi saifih ta'alluq dengan suatu yang mahzuh mahzuh tu jadi ha Ha, pada mana? Ha, daripada faa'in arsyadah. Faa'in arsyadah. Atau allazi huwa bomirun mustatirun. Domain mustatir yang kembali pada Nabi. Tengok. Faa'in arsyadah. Maka menunjuk ia. Ha, ia siapa? Nabi. Itu ha, faa'in. Hmm, akan makhluk. Menunjuk pada ugamu. Bagi Tuhan yang hak. Hal keadaan ia. Ha, ada dia. Fi hali ni. Kata oi fi takpun. Hala ni. Tapi tak ada fi. Fi Fihal, hali. Padahal. Keadaannya Keadaan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mutalabbisan bisayfi Yang bersepakat ia dengan pedangnya Habis tu tengok kita mengajib Ketika baca khutbah itu sunak bo. Sunak pergi pedang Haa, Nak rakyat kata Ugamu tu berdiri atas pedang Haa, Pada asal Nabi Sallallahu alaihi wasallam bila dia Diizinkan kan jihad Dengan pedang Haa, Maka dia baca khutbah pergi pedang Haa, Pergi pedang Ah ha, tak salah. Hmm. Ah ha, kalau tak ada pedang digantikan dengan tungkat. Ha tu hal-hal fiqh sebut bab cakap khutbah Hmm, sini kata fa'asyadal khalqali dinil haqqi bisayfihi. Ha, nampak Ah hal fi hali kaunih kaunin nabiy sallallahu alaihi wasallam mutalabbisan bi sayfihi itu hurayyan bi sayfihi tahluk dengan suatu mahzuh hmm mana mahzuh mutalabbisan kedah tu ha hmm, mutalabbisan lah. yang persepakat ia ya, dengan perdanya au oh. atau ah, kedah ini halakaunihi nah no, hala boleh hali tak boleh ha kena duduk sini halilah fi hali tengok tu yakni faa Arsyad al khalqal lidinil haqqi fi halikaunihi mulji'allahum bisayfihi. Ah, boleh juga setakat itu boh. Hal keadaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam muljian ilja' di mana menumpu. Iyo akan mereka itu dengan pedangnya. Ah, amu kena berima. Tak mau berima ha Ah, tu masa mana tu? masa di Madinah dah. Gana masa beri peluang secara riyak saja, cara meneras saja, cara mendapatkan nas saja lama 3 14 tahun. Nah, ha, 3 14 tahun dah. Ha, cukup-cukup terang, cukup dengan dalil yang jelas nyata lebih pada matahari cerahnya. Bak tubuh sendiri tubuh Nabi sendiri sallallahu alaihi cukup cahaya dah yang menjadi dalil dan contoh tauladan bagi umat yang menunjuk atas sebenar apa yang dia kata. dia tak si lagi. Noh hok mano lagi? Ni. Ha tu ah. Ha tu dia main mainap deh tu. Masa pas pula janji, mu jangan ganggu. Tu tak si berimen tak apa. Tu tak dok si berimen no awak la mano jangan ganggu. Jangan ganggu. ganggu. Ganggu juga. Ha tu dia. Ha Yahudi Bani Nadir. Ha, janji jangan ganggu Nye ganggu juga Nye masuk capur dengan kuris Haa Nabi kata muramak janji Maaf, ah terlupa Haa terlupa tak apa Ma'ah Boa berlaku Paya khadatnya Nye masuk capur pula dah Haa terlupa Gapur lagu ni Haa tu Allah ta'ala Paya tasuluh kilikum Kota Bani Quraizah Haa Menyerahkanlah Haa Lepas tu Bani Nadir pula gilikung pula dah Akhirnya kena halau keluar Daripada ha, Negeri Bani Nadir Tudia Allah taala kita Dia yang telah menghantar di dalam Quran tu telah menghantar orang-orang yang berkhidmat di dalamnya. Dia yang telah menghantar orang yang berkhidmat di dalamnya. Dia yang telah menghantar orang-orang yang berkhidmat di dalamnya. Dia yang telah menghantar orang-orang yang berkhidmat di dalamnya. Dia yang telah menghantar orang-orang yang berkhidmat di dalamnya. Dia yang telah menghantar orang-orang Dia yang telah menghantar orang Dia yang telah menghantar di dalamnya. Dia yang telah menghantar Dia yang telah menghantar orang Dia yang telah menghantar orang-orang Sobat macam, lepas dia duduk semaya dia mahu pegang atas utak dah. Dia buat kan? No? Dia tak buat kan? No? Apa, apa pasal kawai duduk semaya dia pegang atas utak? Sekarang tak ikut tak boleh lagi. Dia pegang atas utak atas dia pulak dah. Lepas cuba tengok sebalik mana kaguh. Ha, Itu pada asalnya. Hmm, dia pegang atas utak. Lepas satu kali Nabi duduk di masjid bawa batu gigi ni nak atas atas dia. Tapi bawa gigi dekat tak nampak. Nabi duduk cokong dia tak nampak. Tak ada orang karu ke dia? Dia ya, ada orang karu ke? Dia da, ya dah ajak semua beriming. Dia ya, raya. Tauhid. Raya Allah Ta'ala. Tuhan Ya As-Sarjah dan semua lain. Murid ke dia? Lepas dia ya raya. Dia ada alasai tengok dali. Anak ha, cara tengok belah bulat. Dia ya, belah bulat. Setelah langit. Lepas apa dia boleh buat lah tu? Dia pusing kata sihir. Hey. Dia ha, ya, tengok. Tak apa lagi. Amat dia likum nak bunuh dia. Tengok tu. Dia buat macam-macam ke dia? Ha, dia pergi menyeru dia tak ingat, pegang darah kaki-kaki, jalan atas lipat pun cek cek cek darah Ya tak apa sobat Nabi atas mutak marah kat aku, hertu, aku tak apa, aku tak hera dia menawarkan anak aku buat lah Asal mutak marah aku ya Tengok dia, tiga belah tahun pindah hidup mendina tu, nah. saya turut nak gomong lagi Dia ha, ya, tengok, dia buat pok lagi Ah umir tu Padahal kita ambil di hujung hujunglah. Jangan ambil di hujung atau oh, selan. Jangan kena tengok dulu sebab apa boleh siapa situ. Supaya kita tak lawai orang. Kita duduk kampung tak lawa Jauh budak lagi, nah, kita, tak lawai orang aja budak kisahannya. Nah tak biasa nak curi bagi orang kita buat Tak biasa nak apa mengarut tu boleh jadi. <laughs> biasa curi ia nyata dan maui. Ha belalah kita tahu tu tu teboh kata hapju parti yang ngaji-ngaji boleh ngaji boleh klik dak royak kalau salah oh, mau pegang nak tahu balasah misalnya ai abalah dia nya dia mengaji klik royak patah dua hama demo isan ialah dia nya eh tak tak lawan orang okay, pada teruk lajak ya, itu ke ah ha, <laughs> tu dia tak klik ngaji sekeh kepala klik ngesikan yang sekak ah ha, tu dia lah, lama kah ha? ha, ah tu dia ai bah ini asal to. Kalau ha, kali itu inilah dia ha, yang amusan ha, kata fa arsyada khalqalidinil haqqi bisaybihi. Ah sampai ke situ, pukul 3 4 tahun, nak lepas situ hmm itu dia. Jadi kita nak ambil di sini nak pelipaq klik mari tak bolehlah bagaimana orang yang nak mencelah ke agama tu dia kata oh, tengok ha tengok gini tak boleh tengok situ nak tengok di humri gisuk. Ha, ah balik mana buat dulu. Ah ha, ya panggil Hmm, itu dia Sebab itu kita kena peheh Dalam agama kita dia atur Cara Allah Ta'ala ajar Cara bertolak asus Kuasa-kuasa Allah Ta'ala dia nak buat Langit bomi makhluk dengan sekaligus Rontok dia boleh buat Tapi dia buat masa 6 hari Nak ajar mo dia Ha, demikian juga Nabi SAW Mana-mana Nabi pun umumnya Alihum salatu wassalam Tengok Masa dia berda'wah Dia mengajak Dia menjurut Dia buat dia Kau Lagi dulu Tunggu masa tu bagi, Berbagi tu ha, Bila Tuhan izin Tengok Tuhan buat sendiri Fazarni Wa man khalaqtu wahidah Muhammad mulak aku Tak pada ya Aku sendiri Haa tu dia Haa Itu dia kerja Tuhan Dia kau tengok Dia kajar diri Haa tu dia <coughs> ha baik. Itu maknanya bisai fihi dua surahnya. Ha dua tafsiran, ha dua tafsiran bagi kata hal tu. Satu tafsir dia mutalab bisam bisaihi atauku mulji'allahum bisaihi. Ha tu dua, tafsir bagi hak kata bisai fihi ta'alluq mahzuh jadi hal. Li'anna al-irsyada kerana bahawa menunjuk tu apa boleh kena ta'alluq mahzuh jadi hal. Kalau kita ta'luk selalu dengan irsyada, kita kata macam mana maknanya? Oh, kerana begini dia kata. Li'an al-irsyada. Kerana aa menjadikan seorang tu dapat petunjuk tu maknasa. Wa ddalala menunjuk. Kalau di irsyad tu wad dilalah, tempoh tafsir maknanya dia panggil atas tafsir. Kalau seneng atas tafsir. Kerana bahawa menunjuk tunjuk ajar tu Laysa bisayfiha menunjuk tu bukan dengan pedas sabek nak takluk situ betul tak boleh. Fa arsyada bisayfihi takluk situ betul. Tunjuk dengan pedas bukan tunjuk dengan pedas Ah tu dia. Hatta takunal ba'u litakliyati sehingga jadilah ba' itu litakdiah. Ah nak pakai ba' litakdiah takluk pada arsyada tak leh jadi berhail kata tunjuk dengan pedas Haa. mengajar dengan pedas mana pula mengajar dengan pedah apa bal bil lisan qatan mengajar dengan lidah bukan mengajar dengan pedah ha tu jalan bab tu nak taluq tu tak mengajar, mengajar dengan lidah pada orang ni mengajar dengan lidah bukan mengajar dengan pedah Nabi sallallahu ha. ha, alaihi wasallam ah tu tu kata dia wa iza ha, jatuh titik wa dua tu jatuh titik kedua wa hadza idza ju'ila arsyada bi makna dalla ha, ini ha, tengok dulu apabila di menjadikan arsyada itu dengan makna dalla makna uh, apa nama hak tafsirah eh? bagaimana asli bagi arsyada ha tu lah boh pada bi saifihi kena ta'alluq pada suatu mazhab jadi ha. ha kalau ini apabila dijadikan arsyada dengan makna dalla Adapun ha tengok tengok lagi. Amma iza ju'ila bi makna sayyarahum rashidi. Ha. Adapun apabila dijadikannya akal arsyada itu dijadikan dengan makna sayyarahum rashidi. Ini makna asli ni. Maknanya asli ni, maknanya hakiki ni. Bi makna sayyarahum rashidi yakni makna hakiki dia panggil. Ala annal murad bil khalqi ah ha, apalagi atas bawah seyang dikanakki dengan makhluk tu ialah ummatul ijabati. Ah ha, oh payah sungguh ini ha, Apa payah apa tepuk nak ana. Hmm. Jadi khalqa tu pula, dia tafsir dulu macam mana? Makhluk tu umum, muraknya at-taqalan. Dua yang menanggung keberatan dua yang berat, dua yang keberatan Apa? Jin, manusia. Pas manusia tu umum lagi. Umumannya, ada yang kupu, ada yang beriman Kecah dua lagi Hamakoh ia kupu, yang beriman tu Panggil apa? Ummatul da'wah Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. seluruh tu Umat Nabi Muhammad, sekalipun ada orang Tak mengaku kata kami bukan umat Muhammad Muhammad hanya untuk orang Arab Saja, macam-macam kata lah Pada wakilnya, semua umat Nabi Muhammad sallallahu S.A.W Kana wa ma arsalna Ka illa ka fatallinah tidak kami latih, engkau kami suruh kau jadi Rasul Muhammad. Melekat seluruh manusia. Tak kira yang berkulit apa saja, bahasa apa saja, keturunan mana saja, semua umat Nabi Muhammad. Umat apa? Umat terdakwah dia panggil. Kamu dia dikalengkan umat, dah mana umat yang telah sampai seruan kepadanya Maka bila sampai seru, ada yang terima, ada yang tak terima. Hal yang terima itu panggil ijabah, atau ha, umat yang beriman. Heh. Ha. Ah kalau gitu orang, -orang mukmin semua ummatul ijabah. Orang, orang tak beriman dia panggil ummatul da'wah saja. Kita ni ummatul da'wah wal ijabah. Tapi potong panjang sangat pakai ambil beza. Ummatul da'wah murahnya umum. Ummatul ijabah khas dengan orang mukmin, jin mukmin saja. Kalau gitu fa arsyadul khalqa. Ah kalau kau makhluk, yakni jin manusia Ha kita kata murak manusi, manusia yang beriman atau ummatul ijabah yang panggil. Ha kalau dijadikan arsada dengan mana rohum rasyidi menjadi ia nabi akan makhluk akan manusia tu yang dapat tunjuk atas dikanak ke makhluk situ ummatul ijabah mana umat yang beriman fal baulis sababiyyati maka bos itu nak pakai bolis sababiyah. <tuh> gotu pula pakai ba lisabiah hmm. hmm. ada puasa ni pakai ba tu ah ha, pakai ba apa tu ah ha, ba ha, dia nak ditakluk pada arsada tak boleh nak takluk dengan suatu mahzuh ha, ah <coughs> tu dia <coughs> ha, maka pakai ba sababiah pula pak tu akatlah ha, ana fa arsada Maka menjadi ia Nabi SAW akan makhluk, Yani akan umat yang beriman. Menjadi ia akan mereka itu dapat petunjuk. Lidin al-haq bagi ugama Tuhan al-haq. Dengan sebab pedang. Haa, pakai sababiyah berada. Hmm, bisababihi, bisababisaifihi. Haa, Hak mana? Wa'idhafatu <tod> lil lidhamir dam oleh idopak pedang kepada domi domi mana ha domi itu. tu lidomi ayy araji'ilannabi sallallahu alaihi wasallam dia panggil idopak tu li mulabasah apa apa li'anna almurada bisayfi di situ as-sayful ladhi jaa'a bi mashruiyatin bi a'daillahi bihi oh payah ni dia ha ya hurai sungguh ha pedang yang Ha, datang ia Hal keadaannya Yang disyarakkan Dan memerangi ha, Segala seteru Allah Bihi muqatalah Bihi bisay ha, Dia paling mula basah Yang bersepakai ha. Bersepakai situ tak kira Sawa unka nabi adihi Sama saja adalah ia As-saifu lazi ja'aduh biadihi di tangannya tangan dia sendiri nabi sallallahu alaihi wasallam au ataqo biyadi man tabi'ahu Atau <biya> tabi <'ahu> ataupunnya tangan mereka yang mengikut ia akan nyo nabi sallallahu <tut> alaihi wasallam walau ila yaumil qiyamati dan jikalau hingga kepada hari kiamat sekalipun <tut> ah, apa pedan mari mano lagi ah, tengok zaman sekarang orang duk pergi tidak dengan pedah dah hangano tu Ha kata pula wal muradu bis saifi di sini alatul jihad. Ha yo tu pula. Ha dia panggil i'tlaq ka semuraknya umum. Ha nah. Ha kalau itu murad dengan saif di situ bukan pedang yang maklum enda. Maksudnya alatul jihad. Ha jihad mana kita lah hmm, alaq perang allati yubahu qitalul harbiina biha. Ha yang harus Aa, yang diharuskan memerangi harbi dengannya dengan alatul jihadillati. Hatta al-hijarati sehingga batu pun masuk. Ha, masih ada kata saif juga. Supas saif ini adalah hadith. Iza al-taqal muslimani bi-saifai <tiri> falqatil <tiri> wal-maqtulu finna. Itu takut. Apabila bertemu dua orang yang, yang Islam. Sama-sama orang Islam bertemu dengan pedang keluar-ruanya. Keluar Ah mana apa gay? Oh, ani ada ani pada apa gay? Gomo dua tu. Mati sorok mana-mana saya katakan. Maka yang membunuh dan yang kena bunuh ni aku kedua-dua. Allah. Ah kok mana ni aku kedua? Lalu sahabat tanya ya Rasulullah, yang bunuh ni aku, kami tak ada musykil. Kami musykil yang kena bunuh ni aku juga pasal apa? Dia salah Allah pada Zuhair dua kali nyanyo dia kena bunuh sekali nyanyo dengan aku pula nyanyo pula ha hak yang bunuh tu ni aku napa lah kata moga dia bunuh hak ni kena bunuh dengan aku pula ni ikut mana no. nabi SAW jawab innahu kana haritsan ala qatl sahibi kerana hak yang kena bunuh tu labo hatinya azam bulat hati nak bunuh kawan tapi dia kena ke kawan dulu dia mati orang pergi mati dia tak azam nak bunuh secara zalim Allah azam bunuh cagoh zalim tu salah dah. Apa lagi bunuh sungguh. Naa anzubillahi zalim Ah ni tak Kali tu heh. Kalau tu seih di situ. Ah kalau kata, ah kalau tengah berdeh, ah tak ada masuk ngasih. Orang nabi katanya, apabila bertemu dengan berdeh, ah murak berdeh lah ni. Ah terhambat tu lah Allah. Nah ni mana katanya azam bunuh cagoh zalim tu takleh dah. Ah apa lagi bunuh. Hmm tengok Islam mengajar. Eh uh, wal murarib say di sini alatul jihad allati yubahu qitalul harbiyna biha hatta al hijarat hingga sampai batu pun uh, dia pun kata masalah Saif juga murah di sini. Tengok Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam faqad rama maka sungguh telah lontar ia Nabi sallallahu alaihi wasallam bil dengan batu. Bila? Di Yawmi Uhuddin. Oh, pada hari perperangan Uhud. Yawmi Uhuddin. Dan kita baca Yawmi Ahaddin. Hari Ahad. Ahad mana? Masih <laughs> ya. Yawmi Uhuddin. Hmm, itu dia. Haa, ni nana-nana tengok. ah, ha, dah itu? Awak ha, tak caro, baca Yawmi Ahad. Hari Ahad, nanti pegang naik batu. Saya ha. bercakap-cakap lah. Hari Ahad, nanti pegang dengan batu. Ha, baca tak sena. Hmm tuk -tuk raya, tak tak perhati. Ha itu dia. Pada hari Uhud. Ha nama bukit Uhud di Madinah. Kota tepat perang tahun yang ketiga. Ha tu perang Uhud. Ha Nabi pegang dengan batu. Ha tu maksudnya kata safe jugalah kerana murat dengan saif ini bukan pedang yang maklum. Ha muratnya alatul jihad. Hmm, habis. Kalau gitu halih habis satu tu mari nak cakap tentang ibarat musanne fa fi kalamil musanni fi majazun gale gitu ha dia panggil majazun mursalun ha ni pada kita, kita kena ngaji ilmu al-bayan tak sebut majak majaz mursal ha isti'arah atau ha, dalam ilmu al-bayan cara belah tu maka dalam kalam musanne kita lagu ini bi saifihi dengan pedang Pedang sungguh kah dak murak pedang di sini alatul jihad oh kalau itu majaz ha aja pai <tuh> majazum mursalun min itlaqil khasi wa iradatil ammi supah dulu al khalqa min itlaqil am wa iradatil khas makhluk makhluk ni umum masuk abih kaya batu muraknya maksudnya manusia ya ha Mari sini dengan pedang pedang yang maklum tu muraknya alatul jihad hatta ke batu pun masuk Ah, ha, panggil cakap dengan kah muraknya umum itu majaz. Bahwa <tuh> <tuh> mimbar bi umumil majaz, ayil majaz yang am, misha mililil wal majazi. Arti majaz yang umum yang yang meratayi yang melengkapi hakikat hakeka sungguh wal majazi dan perda makna alat bijah antekata. Melengkapi hakikat keka dan melengkapi majaz. Waktu dekat hal lega adalah lega ikut jarosiki waqad kana lahu dan sungguhnya adalah bagi nabi sallallahu alaihi wasallam suyu pum mutaddidatun bi berapa pedang yang ya, banyak sangat itu ha, nak jumlah yang berbilang tu tak kira lah tu di berapa pedang yang banyak noyak tau nabi banyak-banyak pedang banyak bilah ha, nabi punya pedang banyak bilah kita sini panggil Bilah, pedek, pedek. Tepangi bilah. Pedang, pedang sebilah, dua bilah, tiga bilah. Ah, ha, kita senyap panggil bilah tu. Ah, ha, bagi Nabi ada beberapa pedang. Ya banyak, banyak bilah dia, dia. Hmm. Jadi jaga lah kecak banyak putung. Ada ha, tak kecak pedek? Mana pedek? Pedek banyak putung. Ah, ha, tak kecak lah tu. Kalau kayu tu putung lah, putong kayu, potong kayu, putong kayu. Kita panggil Kayu banyak putung. Ah. Ha dikalu berdeh tak kata berdeh banyak hutang dak kata banyak rilah mmm dua bilah tiga bilah ha panggil balah tu lurah kita deh ha, apa tu lurah tempat teh dia tak serupa Kada kadang-kadang tengah tempat macam mana tu pule balik kepada lurah tempat teh ha, nah sininya nak sekak ni Hak sekak ni tu umum lah Biber apa pedang ya banyak ha cukup ha tu tak tu cukup apanya banyak-banyak apa banyak rilah ke banyak hutang ke mmm tu dia Ah minha, Setengah daripadanya Al-Maksurah Namo Dia ada Dia ada namo no? semua Wahua Hmm Haza sifna Awalu saifin Haa Dia mari dengan wahua Rajak kemaksurah Tak apalah Nak ra'in khubah Haa Ataupun muradnya Namo bagi saif Haa Muzakal lah iaitu awal pedang yang Malakahu yang telah yang pi, yang telah punya iyakannya awal-awal pedah hak mula-mula sekali pedah sulung dialah ha hak yang milik iyakannya li'anna huwa mana pedah tu li'annahu eh? warithahu an abihi oh iaitu pedah ayah dia lagi ha oh, persako li'annahu kerana bahawasanya ha nabi SAW alaihi warithahu Dapat bersakur ia akhirnya. Akhirnya. akhirnya Hazasif. Fakna maksurah ni. Haa. Pada ni. Daripada abih. Daripada bapak dia. Pada hamil daripada ayah dia lagi. Alhamdulillah. Oh. Pada boleh bersakur daripada bapak dia. Ayah dia mati tu. Kata setengah dia tu. Dia kanu dua bulan baru. Tak ada lahir lagi ke dia. Kata setengah dia lahir dah. Beberapa bulan. Alhamdulillah mati. Ha, tapi orang masih hoga. Juga dia berlaku ha, Pada baca, marwiyah, masyuhu, tak dua bulan yang anda boleh baca alamat amin tu lah. Alamat min hamlihi syahran. Ala sehebat aqwalil marwiyah dah. Ataupun yang masih hoo. Ataupun yang masih hoo. Ataupun yang masih hoo. Ataupun yang masih hoo. Ataupun yang masih hoo. Ataupun yang masih hoo. Ataupun yang masih hoo. Ataupun yang masih hoo. Ataupun Ha tu dia. Ummu Faruq dikanu dua bulan tak kenal lah sebab tu Nabi itu yatim. Ha sebab Tuhan kata alam yajid ka yatiman? Tidak kamu Muhammad yatim? Alam yajid ka yatiman fa awa. Tidakkah kamu yatim Muhammad? Maka kami Allah Taala beri tempat ke dia mai kamu boleh duduk dengan pak saudara Nah kalau turut di hatimu nak ada roh. Nah tu dia. Nah maka itulah. Jadi tak kala Abdullah mati dia ada tinggal pedang, maka pedang tu boleh ke Nabi. Ha tu tamu, sulung Awal. Wa dan satu lagi setengah daripada suyub al-qadib de qadib nama qadib. Ah baca bil qaf wa Wa minha ada setengah satu lagi sujuk dia zulfaqah. Ha boleh dua. Baca dia bi fathil fa Baca dengan apa dia kasrah fa dan fathah fa. Fiqar faqar. Ada makruh di kita zulfaqah. Ha pada zulfaqar. Ha tu pada pada Nabi tu sallallahu alaihi wasallam pada zulfaqah. Hak kata cabai dua. Ah, Zulfaqar Zulfaqar Wa minha Dari setengah daripadanya banyak lagi lah Sebut nama tiga ni patut Ada lain lagi banyak-banyak lagi banyak bilah lagi Ghiru zalikah Ini turut gika sejarah lah Dalam kita sirah dia sebut Dalam kita as-sirah Dia sebut lah Waqwa Waqaddafa'a Wa awa qad dafa'a dan sungguhnya telah beri ia nabi sallallahu alaihi wasallam li Aa, akan ukkashah dia beri kepada ukkashah seorang sahabat radhiyallahu anhu ukkashah nah ni orang nilah ketika dia nak meninggal dunia aa, dia buat main aa, satu satu perkara dengan Nabi SAW ketika dia di dalam barisan perang Nabi tanya siapa dia aa, yang penamo ni ada sakut hak dengan dia silakan ambil jinayah di atas dunia di rama-rama ni dia ada tengah duduk masuk baris ada ya, penamo ni orang okay, salah tak betul Nabi cocok dengan kata seorang kaya sugi contoh itu. So barang membetul je. Tuh. ada Padu dalakan Abel hasapo ada ada lekat jinayah dengan dia gatik dia ada buat salah gapo teng ada mo ha minta selesai hari inilah supaya tadi akhirat itu tak tak ada saku. Nyah. muka sah ni nyuak nakah. Saya ada. Ha, saya ada terlekat Rasulullah yang saya ada. Ha gapo. Ah satu kali Rasulullah orang sahabat lain kata, "Oi balas aku ni." Ha, dia nak minta balah Rasulullah ni. Ada Rasulullah ada buat kacang dia sikit, ada kisah dengan dia. Ha, ya nak, ya nak balaslah. Ha Rasulullah tu tak apa. Nak ada je ada, siapa je ada gapo ha. Nah, supaya selesai hari ni. Pak sahabat lain, oh korlat dia ni. Ha nak ini balas aku ni, ganti aku. Tak boleh, tak ada aku dengan, musakut dengan Rasulullah. Ah kaitu bahasa pelek, dah itu nak balah tu guru ni ah itu eh? oh Masya Allah hmm. hari itu tahu kata embo hari ni mo nak kata klik nah ha, mo nak klik kapung dah oh, tu kejuk abih galai api dak murak dia tu tak tahu nah ah mano Rasulullah tauca embo gitu ni kaya sugi oh ha tak ada apa itu klik hari itu tekah tauca embo tak ada akan baju nah tempat kena tu tak ada Apa tu nak buka nak buka Abang Rasulullah buka baju tu Dia pak pegai Rasulullah Dia kucuk Dia nak situ Dia tak tahu Bergaduh dia mau ngamak kena, Nak hentai Rasulullah Maknanya macam tu Pegai kucuk inilah sentuhan kulit Dari kulit yang terakhir dia kata Sentuhan kulit dia dengan kulit Rasulullah yang terakhir Mana kata dia tu Kalau mati pun dia pejabat mata rapat Dia boleh sentuh kulit dia dengan kulit Rasulullah Haa Kutu dia nak Kok lain tak ada gapos kalau sekiranya ada salah apa dia apa orang pima yanah ni. Tak ada apa. Ah lepas pada tu ya, meninggal katanya. Uqasyah radhiyallahu anhu. Ah qad fa'ala Uqasyah jazl hatab. Hinaan kasara sayfuhu yaumah badr. Ke nama pedang juga tu, jazl hatab. Hmm ketika pecah pedangnya pada hari badar. Ha pedang Ukaysh. Ha patah pedang Ukaysh. Ha bila patah pedang Rasulullah serah tu. Ha, asalnya kayu, bukan kayu, hapak ni pakai kayu kerinya. Bagi kayu gitu ya. Patu bila bila pedang dia pecah, wa idribbihi idrib ha, bihi. dan berkata ya idrib bihi. Ha, mu pacung dengan hok ni. Ayat ha, dia. Idrib. Ha pukul. Ha dengan Pukul oleh mu dengannya فَعَدَ فِيَدِهِ مَكَ كُمْ بَلِيْا pada tangannya saifan jadi pedang sariman yang panjang jadi pedang yang memutuh yang tajak lagi pula pawila yang panjang lagi pula أَبْبِيَضَ lagi pula putih oh syadidal matni ah, kita panggil yang sangat mata dia tajak lah mata-mata kita panggil apa ni hmm. ah, mata kita panggil kita panggil mata bukan mata mata pedah mata pedah tojer ah pemata pisau, mato pisau mato", mato", mato", mato", mato berkali, tu maten maten maten berkali hok tudah tak dipanggil mata tu nah tu dia maten safe mata pedah mata pisau asalnya matan sebenarnya matan pedang matan ah matan pisau tapi kita buat annung jadi mata nah dengan mata ni Oh pedah ada matok. Ha, saya tak tak tahu dulu rasa. Walaupun matanya. Ha jadi yang sangat tajam matanya mana kita? Yang sangat tajam matanya. Ha tak itu bahasa kita lah. Alalu ha, faqa talabihi maka peranglah ia Ukaishh dengannya. Ha tadi tu. Habis. Ha, itu nak ayat kata tak kalah sebut berkecak dalam kalam sunnah kata Bisa saifihi kecak ha pedah maka syarah kita ni tarikh. Ha tu. Ha habis nah lepas tu klik pada mata semula qauluhu wahaddihil hafzi wallahu